так, як обійняв би будь-кого з побратимів. Відчув запах згарища від її одягу. «Пішли», – сказав він. «Все скінчилося». «Там?» – вона кивнула кудись в бік, де метушились люди. «Сашко?» «Михайло?» «І той?» – її губи тремтіли. «Ми всіх знайдемо», – кивнув він. Потім. Ми всіх знайдемо, обіцяю. Її треба було вивести звідси. Він підняв з землі її наплічник. Це твій? Пішли додому. І повторив. Все скінчилося. Він взяв її за руку і відчув, що її пальці тверді, мов дерев'яні. Такі самі, як і у нього, після роботи, яку вони виконували разом, тут, на Майдані. Вони спустилися в метро і їхали, стоячи в кутку, аби не привертати увагу тих, хто мав пристойний вигляд і поспішав на роботу. В чергове його пекла думка, що життя тече паралельними руслами, і ніхто з пасажирів не здогадується, що кілька годин тому він, що нині нагадує бомжачи погорільця, дерся на гору до жовтневого палацу і міг загинути. І не їхав би зараз тут, серед них, живих, під їхніми цікавими поглядами. Він притискав її до себе лише через те, щоб вона не впала, і вдихав запах, який звик вдихати там, на горі, ці довгі місяці, запах, який відтепер назавжди буде із ним запах диму Він міг би запитати, яким чином вона опинилася тут. Певно, це було б логічно сказати, що шукав її, розповісти про Єлизавету, про Десмонда Уїтенберга, запитати про подальші плани, але тепер це не мало значення. Це могло лишитися на далеке потім і, швидше, як місток до якогось міфічного і примарного майбутнього. Час змістився. Минуле, в якому існувало безліч зв'язків, стало тим, що втратило своє значення тут і тепер. Вони просто їхали в метро. Потім йшли знайомим провулком до знайомого будинку, того самого, куди 10 років тому приїхало таксі, аби відвезти молоду і перспективну студентку на вокзал, а далі на пленер, а потім покоти безвісти. У квартирі було тихо і порожньо, лише розкидані речі, затоптана підлога, ковдри на ній. І посуд на кухні говорив про те, що тут жили люди, і їх було багато. Але після вранішніх подій було зрозуміло, що мало хто захоче провести ніч тут, на околиці, після перемоги. І всього того, що мало відбутися увечері там, де зранку пролилася кров, і звідки вони щойно вибралися, як два обскубаних, але непереможених бійця. З порогу він кинувся набирати воду в ванну, метнувся на кухню в пошуках чогось їстівного. А коли знову вскочив до кімнати, побачив, що вона стоїть, як стояла. В одязі, котрий ніби прилип до неї, з наплічником в руці, капелюшку. Навіть не зняла свої обрізані брудні рукавички. Отже, треба зайнятися і нею. Він стягнув з неї куртку, під якою виявилося два чоловічих рваних светри. Всадовив на диван, розстібнув блискавки чобіт. Під ними так само були двоє шкарпеток – чоловічих і рваних. Все кинув у куток. Поліз до шафи, дістав те, що лишилося тут від Єлизавети – халат, домашній байковий костюм, капці. Знайшов чистий рушник. Всі ці дії здалися йому такими ж буденними, як і їхня зустріч, як та щоденна робота, яку він виконував протягом цього часу, як увесь плин життя, в якому пафос червоних доріжок часом виглядає насмішкою у порівнянні з усім тим, що робиш щоденно. Ванна гаряча «Зараз я приготую омлет», – сказав він, тицяючи їй до рук рушник. «Що тут у тебе?» – кивнув на мокрий наплічник. Його, певно, теж треба було вивернути і викинути в куток, як викидають і спалюють речі тифозного хворого. Вона зрозуміла. вийняла звідти блокнот, пару олівців, і кинула наплічник туди, де лежав одяг. Пішла до ванної. Клацнув, засув, а він зітхнув з полегшенням. От і не треба нічого вигадувати. Слова знайшлися. А про фантасмагоричність таких зустрічей нехай пишуть в книжках. Він посміхнувся, опустився на диван. Спати більше не хотілося. Розгорнув її блокнот, наперед, знаючи що там знайде більше, ніж вона може і захоче сказати. Він був увесь списаний портретами, тими обличчями, які він і сам бачив на Майдані. Її олівець виявив те, що було недоступно вічку фотокамери. Ніби він, той чарівний олівець, зафіксував не тільки тимчасове, але й виявив, Минуле всіх тих людей – від народження до того моменту, як ці обличчя стали поживою митця. Перегорнувши сторінку, він побачив дівчину з ресторану «Суок». Олівець проявив давно знайомі риси, виокремивши деталі, на які він ніколи не зважав, і аж ніяк не ідентифікував з Мариною. Власне, йому це ніколи не спало на думку. Просто часом згадував той день, котрий повернув життя в інший бік і заплутав його аж до нинішнього дня. Розпач перед несподіваним одруженням, пиятика, намагання вибити клин клином з випадковою жінкою, що не мала імені, сто доларів на подушці, він заходив по кімнаті, скуткав куток, здивований і розчулений, а ще, як завжди, розлючений на себе. Горбатого могила виправить.